Så välkomna till Skolsverige, podden om Skolsverige och med Skolsverige. Helt rätt, precis. I alla fall på lite sikt brukar du säga och det är väl så vi tänker, eller hur Jakob? På sikt överhuvudtaget. Allt är på grej. sikt. Ja. Den som pratar nu är Jakob Mölstan och han är ju då, jobbar som lärare i Partille på skolan som jag aldrig har frågat vilken skola det är. Vilket jag får det är Jonsreds skola Jonseredsskola. skola Jättegammalt samhälle som ligger precis utanför Göteborg en mil utanför Det är liksom hela samhället byggt på 1830-talet Av den lokala fabriksägaren Så vi har haft skola längre än vad det varit skolplikt i Sverige wow. Min skola är äldre än i Göteborgs universitet cool. Ganska baubaus ja. 1836 kanske Häftigt mm. ja. Och du gör ju massa annat också Men idag fick du bara vara lärare tror jag Det räcker ja. Och du är någon sorts lärare också på gymnasiet ja. Eller och, och skylderska gymnasiet ute Karin Karinberg. Den här båden funkar så att vi har tre stycken eh, delar. Först snackar vi lite korta nyheter. Sen har vi ett tema för idag. Och på slutet så lämnar vi sista ordet till en elev. För det känns ju liksom poetiskt och bra på något sätt. Ja, framtiden. De riktiga tankarna för av våra elever. Eller hur? <laughs> helt rätt, helt rätt. <laughs> Sen att vi sitter här och gaggar, jag vet inte. Temat för idag är ju den ideella läraren. Jag har stått fel på det, jag. ska ändra det här. Ja, eller den ideala läraren. Det beror lite på hur man ser det. Det hänger lite ihop. Idealet är ju ideellt. Yeah. Ja. Eh, där någonstans kommer vi landa sen. Men först ska vi börja lite grann i korta nyheter. Mm. och då ska jag berätta att jag har varit på fest. Åh, oh, nyhet, berätta! Ja, det är jättebra nyhet. Det är så här, det blir nämligen, att i lördag var jag på en jätterolig fest. Fast också väldigt sorglig Det var nämligen så att våra Sex stycken utav Mina kollegor gick i pension I lördags Hur många är ni på skolan? Jag skulle tro att vi är runt 40 Så det var ändå en anseende mängd Det är mängd. 15% Ja, kanske och faktum är att det här är ju de här kollegorna. Jag har haft en av dem som lärare själv. Och, men det är liksom 40-talisterna på något sätt. Ja, det är, det är lärarkrisen, lite... Precis, är det ju. Och det är otroligt mycket kunskap som, som på något sätt mm, går mm. i graven. Eh, som känns lite så här, men hur, tar vi tillvara, hur tog vi vara på detta nu då? Ah. Lite så känns det att... Men jag, jag kan förstå, tidigare i tidigare är det en kollega som pension, inga. Jag har jobbat på våran skola i 44 år Vet du, lågstadielärare småskolifröken de sista 10 åren som speciallärare i läsning för hon kan alla metoder och kan få alla barn att lära sig läsa ganska snabbt mm. det finns ju ingen lärarutbildning efter hennes som har gett den kompetensen Nej. det har gett andra kompetenser det är inte det men det hon besitter i erfarenhet och kunnighet och så det är det inte många andra som har tyvärr. och det är Nej. svårt att ta vara på liksom Ja, och det där är lite där. nu vi står vi inför en lärarbrist som är ganska man pratade om det väldigt intensivt när jag kom ut men nu, nu, nu börjar de ju faktiskt så gå mm, mm. Eh, en liten rolig parentes var ju att man märkte att de var från 60-talet alltså att de var unga då för att när jag gick och var helt slut när klockan var ett mm, mm. då var de i full gas och fortsatte att festa hysteriskt, det var väldigt roligt <laughs> <laughs> så det var ingen vanlig pensionsavtackning tänker jag, eh, vilket var lite roligt eh, <laughs> <laughs> eh, men i alla fall mm. eh, så det var ju en lite nyhet fast, eh, ah. precis, alltså det där med lärarkrisen överhuvudtaget, det, det är ju inte särskilt ny men, men det är nog en observation liksom, att det, det händer grejer det är, det är, som, när 15% av dina kollegor går i pension så märks det för dina elever till sist man vem ska stå i det där klassrummet liksom. mm. och i samband med det så såg jag en lista vårt avtalsområde är väl slut nu, alltså det centrala liksom, så. Mm. så då kan man se hur har det gått de senaste tre åren och Framförallt kan man ta fram en lista på här, vilka kommuner är det som liksom är sämst på höja lärarlöden. Oh. Är du beredd? håller Jag håller i mig. I fallande ordning, alltså sämst till lite mindre sämst, är det då Såternäs, Vallentuna, Arjeplog, Degefors, Haparanda, Bulöv, Ljusdal, Hellefors, Strängnäs, Vara, Tibro, Värmdö, Simrishamn, Gnesta, Ydre, Sona och Sollefteå. Och då tänker jag att de behöver ju inga lärare till den. De har ingen kris. Nej. Eller liksom vad händer? <laughs> De har ingen lärarkris, Varför så det kan vi göra Det de har... ja, ja, Eller så, de har så är det, det så att de bara skjuter sig själva i foten. Nu är det visst en kanske i så att små kommuner som liksom inte har så fett med cash, men liksom fortfarande. Ska man ta ansvar för skolan så måste man prioritera. Yes. Hör du? Ja. ja, och eh, som eh, den sista korta nyheten. Precis nu har på ju... det området. Ja, det är samma område igen. Det är ju den här skolkrisen. Vi pratar lärarkris, vi pratar kris mm. i skolan. Nu har alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna kommit med svaret på alla våra frågor. Nu Man kan säga se att de har löst krisen. Har de? Ja. Det är så himla skönt, för nu ska de rösta igenom ett förslag. Och de har kommit överens om att de ska rösta igenom när vi får sjunga den blomstertid. Nu kommer... Precis. Ska man bryta ner det så handlar det om att här, man ska tillåta enstaka konfessionella inslag i skolan. Man vill liksom förtydliga att så här, Men det kan inte vara så farligt. Det kan inte vara så kränkt överhuvudtaget. Det kan inte vara så himla illa att liksom, kom igen. Det är klart att du får be lite här, kom igen. Och då tänker jag att så här, det här är säga, vi har pratat om det förut, om politiker som har vett att liksom hålla sig borta från detaljfrågor. Jag kan inte riktigt förstå hur politiken har med det att göra. Nej men på riktigt. Vem har, haft, har vi haft detta som ett problem? Jag kan, jag kan inte för mitt liv förstå det. Nej men om vi sjunger den blomstertid som mm. kommer på skolavslutningen, då gör vi mm. väl det. Och, och jag kan bara gå till min egen skola. Vi har liksom haft någon kompromiss sedan, hur lång, många år tillbaka som helst. Att sommaravslutningen här på skolan och vinteravslutningen har varit i kyrkan förut. Nu har vi valt att själva ta steg bort från det och istället vara i, nere på den lokala härgården. Vilket gör det så mycket bättre. Alltså det har varit bara en utveckling för oss. Och, och jag kan inte riktigt förstå hur någon annan skola kan ha... Det är klart att man har olika berättelser och olika traditioner, men vad är egentligen problemet? Var någonstans är det här en grej? Det Nej. enda stället det är ett problem, det är ju på de ställena som skiter i de reglerna som finns och som faktiskt använder det fortfarande. För där, där någonstans att man elever på podkanten att du måste gå med på det här. Och sanningen är att det är bara en religion som där vi tar ut den friheten. Du är ja, därför ja. som Sverigedemokraterna tycker att det är en Ja, ja, det är ju inte så att de tänker att vi ska fira ramadander. Det är ju pinsamt att liksom lansera en sån här grej. Det är mer än pinsamt. Som en skärningspunkt, som en strixpunkt. som man tvingar igenom det i riksdagen liksom med minsta möjliga majoritet? Det känns som att om man nu ska gå på den linjen och liksom på något sätt plocka ut frågor... Välj något som är viktigt då. Ja, det här är inte viktigt och mm. det här är bara trams. Ja. Kan vi inte bara konstatera det? Mm. Temat för idag är den ideella läraren. Karin, vad menar vi egentligen med det? Ja, alltså egentligen så började väl med att vi började prata om detta förra veckan egentligen, du och jag mm. på vägen härifrån om att när utvecklar ingenjören sina yr sitt yrke? När utvecklar mm. läkaren mm. sitt yrke? Eh, och när utvecklar läraren sitt yrke? Det är ett väldigt bra om att läraren ska utvecklas och hela tiden vara i lärande. Man ska professionaliseras, och liksom, så man ska vara i lärande och man gör en massa kompetensutvecklingsinsatser för att lyfta lärarna och... Och samtidigt mm. som man har en diskussion om så här, i alla finlande omkassan där vi rör oss med ganska aktiva människor och så, att liksom, det är med eldsjälar och mm. alltså, dess betydelsen av dem men framförallt också faran med dem. Mm. Alltså, det, det, det finns ganska stor samstämmighet tror jag i att man vill bort från, från eldskälar Både på alltså, individnivå men också på någon sorts liksom, strukturell nivå. Mm. Inte att det är att de är dåliga men att de det är för osäkert för en skola att hänga upp sin utveckling på en eller två eller tre personer. Mm. Och jag tror att det är väl precis det man gör. Man ja. har väl ut, eh, alltså he, det, det är liksom inbyggt i våra mm. lärarsystem. Att vill du ha skolutveckling så, så ska du ha det på den Alltså, den, alltså det, det, det bygger på att det inte finns någon som brinner för skolutveckling och som driver vissa frågor. Annars så går det på i samma hjulspår och ingenting händer. Mm. Eh, och det som blir lite eh, alltså spännande jämförelsevis med, eh, med, med andra yrken. Det finns väl inget annat yrke där du förväntar dig att eh, läkare har eh, medicinsk pub. Den vill jag se Oh, ja, nej, jag att de träffas efter arbetstid och sitter och pratar medicinska mm, mm, frågor och kommer fram till när man ska ha penselin eller inte. För det vet jag av egen erfarenhet mm. att det är man inte riktigt överens om. Nej. När man ska ha eh, penselin eller inte. Utan det är olika skolor, precis som ja, för för, för, eller nej, något. precis för De gör de grenar på Svindöra konferenser när de åker utomlands på bjudkonferenser som liksom på något sätt som läkemedelsindustrin finansierar. Och då har man sådana diskussioner med folk istället. Jag tror att det är där man har motsvarande diskussion och då tänker jag att liksom det påverkar dels vilka som kan delta, det påverkar vilka premisser, för det är klart att avsändarna bakom de konferenserna måste ju göra det av en orsak liksom. mm. det är klart att du inte åker på pensilinföretagens konferenser och pratar om <skratt> när man liksom, inte behöver när, dela ut mm. Eller så, så. sen tänker jag att man har någon hög professionalitet men på en helt annan det, det funkar på ett helt annat sätt, man en helt mm. annan förväntning och någonstans tänker jag så här, när man går tillbaka till en ingenjör man, mm. Även om det är ett stort ansvar som man tar som ingenjör kan göra så. När du går hem så är du färdig med jobbet. För mm. man har byggt upp den strukturen mm. någonstans. Det är klart att du kan ta med jobba hur du vill. Eller så, men det är inte alls på det sättet som att man, liksom, man lägger på enskilda individer att lösa liksom, yrkeskårens utmaningar. Nej och, och, och det ligger verkligen, eh, alltså jag brukar ju prata om lärandeorganisation mm. har du hört det förut att jag ja, sagt det, jag. Ja. men lärandeorganisation bygger ju, alltså jag, nu börjar man börjat höra politiker säga det att ah, men vi, vi vill att det ska bli lite små lärandeorganisationer någonstans i skolan men mm. när jag säger lärandeorganisation så mm. menar jag lärandeorganisation i hela skolorganisationen mm. Mm. alltså det bygger på att det finns inbyggt i systemet en kontinuerlig utveckling, alltså lärande mm. organisation kommer ju hämtat från industrin. Mm. Det är ju Peter Schengel som kom på det mm. på alltså Toyota-modellen för mm. 80-talet, -tal, 90 90-talet ska mm. jag säga. Mm. Eh, så att det bygger ju därifrån. Mm. Eh, men, men sen har ju Merkel Fullan gjort om det till, mm. eh, till skolan och har liksom sex eh, ja, förändringspunkter som man pratar om mm. eh, men skiter om just nu utan vad, vad det bygger på handlar ju om att vi ska dela och utvecklas och dela ut, mm. att det ska ligga i organisationen att tiden ska finnas i organisationen mm. att organisationen och då bygger det ju på att skolministern fattar vad lärande organisation är mm. eh, om han vill förändra eh, skolorganisationen mm. i grunden eh, om man vill få en utveckling om man vill få igång alla de här medarna. för att det är klart att vi på den här skolan skulle kunna starta ett utvecklingsarbete. Men då bygger det på att de som är satt att driva det driver det. Men har man inte med sig förvaltningen i det. Vilket jag har lite svårt att se att vi har i den här stan. Då kan vi ju driva det mot dem. Och det är ganska tungt att dra... Mot en förvaltning som inte tycker om, att, eller som inte ser nyttan med. Ja, eller det måste mot. finnas på olika nivåer. Det är något det liksom ja, utåt. och då måste du ha en gemensam förståelse. Och Då måste du ha en tid att gemensamt prata mm. ihop dig och gemensamt prata hur ska vi gå framåt. Och då kan du inte ha en toppstyrd organisation heller, utan du måste ju se vad finns behoven, vad är det eleverna mm. behöver. Och då kan det vara olika på olika skolor, men de måste kunna då måste det finnas. Inte politiker som vill bestämma när vi ska sjunga salmer utan snarare politiker ja, som kan, <laughs> kan styra i hur, alltså hur utvecklingen ska ske. Men det är intressant för att när förra lärarutbildningen togs fram, alltså i originalförslaget i förra lärarutbildningen, så var tanken då att man återinförde VFU, om jag uppfattar det rätt. Det tror jag. Alltså konceptet VFU märkte från praktik till VFU. Och, och, och vad jag förstår är att tanken från början var att studenten och läraren skulle byta plats. Och att den, alltså lärarens jobb som studenten tog över, det var, det var ett ganska här, spesat förslag ganska tidigt. Så skulle liksom studenten gå ut och praktisera. Och läraren skulle gå in på högskolan och fortbilda sig. Så att det fanns en kontinuerlig fortbildning inom ramen. för, mm -hmm. för Jag har fått det berättat för mig, jag inte läser. Men så då skulle läraren få en, en kontinuerlig fortbildning. Och huruvida det är att bullshit eller om det verkligen var någon som föreslog det. Det låter ju ganska dåligt. Ur vem ska hjälpa lära studenten perspektiv? Äh, typ. Men i övrigt är det intressant. Mm. Alltså någonstans tänker jag att så här, hur lång tid efter lärarutbildningen fortsätter lärare att lära sig generellt? Mm. Och, om och vad vet, lär man kan... sig? Ja, men precis, man lär gör. man sig att överleva eller lär man sig att utveckla? Elever? Och lär man sig att repetera saker man har gjort för att det funkar och det är bekvämt. Eller lär man sig att liksom på något sätt mm. ständigt återfinna de hjulen man behöver återuppfinna. Eller uppfinner man roliga uppgifter för att det ska mm. kännas roligt. Och så utvärderar man inte om faktiskt ungarna lär sig någonting. Mm. Eller och så vidare och så vidare. Och så det vidare. finns så många spår i det som är ganska intressant. Men nu som helst så tänker jag att det, det är... Det, det finns någonting där. Ja det finns någonting i att det blir lite läskigt med att det finns några som driver skolutveckling. Och mm. andra som eh, driver en viss typ av skolutveckling. Mm. Och sen så finns det andra som brinner för andra saker och aldrig mötas de här olika. Och då blir mm. det någon mm. form av ideell verksamhet som man mm. inte har någon kontroll på. Och jag betyder ju inte att jag tycker mm. att vi ska sätta sig i ledband och ha kontroll på. Men jag tycker att det borde finnas en riktning. Det borde finnas en struktur för hur man gör det där. Och, och sen, det sen så, så kanske väldigt... jag... Ja och ett, liksom eh, det finns ju sådär att vi, vi brukar ju, alltså det finns ju mm. du brukar ha siffror på det mm. men jag säger säga att det är 10 000 lärare på Twitter eller så? Nej jag tror ju för det men jag är inte helt säker Nej, men i fall, vi säger att det finns 10 000 lärare på Twitter så får de ringa oss jag säger... tror att det är 9 000 så får det skoliftet och det är inte bara lärare utan det är ganska många klass, så att det kanske är 5 000, jag kanske mm. ja. men det finns ett antal lärare på Twitter och det... för vi är ändå de största lärare är den tredje största eh... efter politiker och journalister Precis. och det är ju intressant, hur blev det så? ja, och varför är de på Twitter och även, jag, jag visar en grej från Facebook idag för mina mm. elever mm. Eh, att det, det, det är alltså mitt, min Facebook har ju gått från att vara liksom, ett socialt nätverk till liksom, alltså ett kort för barnen till ett, ett nätverk där jag i princip bara jobbar så jag går bara in där när jag liksom du och jag pratar ju bara över Facebook det finns, alltså från början tror jag det har varit en påställande faktor från liksom vissa aktörer bakom som har jobbat med att få in en kritisk massa lärare på för exempel mm. Twitter, man tänker att har man lärare som kan förmedla sin röst och som kan ta del av den demokratiska revolutionen som sker i en sån social medium ja, ja. så stärker det professionen mm. och då stärker det förlängningen. Även förbundet även om de här lärarna säger precis vad de vill. Mm. Så det är väl det gärna. sen tänker jag att när man kommer till tillräckligt många så liksom börjar man komma till en kritisk massa där andra människor inser att de missar någonting mm. genom att inte vara där. Folk som är någorlunda utvecklingshungriga eller så här, som vill liksom någonting mer av skolutveckling och så kommer ju förr eller senare hitta dit för att man missar så mycket annat. Mm. eller man har känslor om att missa så mm. Mm. sen missar man inte så mycket, himla mycket egentligen <laughs> men, men, men man har en känsla av att och herregud vad är det som är det där, måste jag vara med där Mm, många går in och mm. läser, men kanske skriver inte så mycket. Det är ett ganska typiskt beteendemönster. Mm. Jo, men, men å andra sidan så är det, då säger jag att det är 5-6 som är där mm. eh, och som använder. Och sen finns det några fler på Facebook skulle jag tro. Eh, men det var Lärare tror. på Facebook, hur många som är Ja, jo, men lite så. Eh, För svenskar överhuvudtaget, jag tror att det hälften av alla svenskar är på internet. Jo, jo. Vill, men, men, på, men på som jobbar med det på Facebook tänker jag. Men, med, och som är ja, med ja, i olika ja, lärargrupper. Ja. Men, ja, ja, ja. Men, men däremot, det är å ena sidan. Men, men sen tänker jag så här att, att vad gör vi? Vi har väl 300 000 lärare i Sverige. Ja. Och, och det blir ju också det här att den ideella läraren och den, eh, som, som egentligen det förutsätts. För det finns ingen organisation för att för den här kontinuerliga fortbildningen. Så för den här digitaliseringen, att vara på Twitter och Facebook. Det är väldigt få som gör det inom ja. ramen för sin tjänst. Men absolut, utan man gör det utanför sin tjänst. Har du kvar för din förtroendetid? Nej jag, jag vet inte Nej, jag, jag har upptäckt att jag har så mycket dagar Och komp, jag får mm. alltid så mycket komp Det är så jobbigt, så ringer min chef Och säger, mm. nu måste du vara ledig Nej, men jag, jag tänker som för exempel i min kommun Så när man blir första lärare så måste man Sälja hälften av sin förtroende tid Vad? Jag har 50 timmar förtroende tid och så jag har 40 timmar arbetsplats förlagd. Är det sant? För det var jag tvungen att gå med på, vilket jag jättegärna tar För jag jobbar ändå 40 timmar i veckan på jobbet i alla fall Så jag får bara betalt för det Vilket känns som en, ja okej okay. Men fick Du fick betalt med de där 5 000. Då? 5 000 plus 5 000 extra. Jaha. Är det sant? Nej, nej. Jag har arbetsplatsförlagd eh, 35. Det, 35. Det, ja. Eller, ja, det funkar inte så. Man får inte räkna så man, räkna så. man frågar facket. Och på nej, som en årsarbetssid. Men, men jag, jag har räknat ut det här är det snarare så här att man, man säger att, att, att i, i våran arbetsplats Plats för lagda tid, alltså de uppgifter som finns att göra så räknas bara i princip rättning av nationella prov. Men, men man, man räknar i alla fall, hittar jag på att eh, om jag säger, här, men jag har, nu har vi skrivit liksom, kröniker här, mm. som måste eller mm. essäer, så, så för, och jag, det inte räcker i min arbetstid, då kan min chef säga att om de det behöver inte du rätta, för att det, det är liksom, då får du ta det på din tid istället. Och det är ju schysst. Och det är så det upp på många skolor överhuvudtaget i Alltså lärare överhuvudtaget är återigen det ideella. Man ställer upp och liksom tar sin förtroende tid för att fixa det som huvudmannen inte rymmer. Mm. Det är det som gör att säger, man gjorde ett stort, stort test i försök i Mörndal. Mm. De har räknat säger hur många lärare som helst. Hur många, mm. många timmar i veckan jobbar man? Mm. Folk som har 35 plus 10. Mm. De landar ju rätt ofta i ett mer 40 och en halv timme i veckan på jobbet. Mm. För att man stannar kvar och för att är jobbgjort i alla fall. Och jag mm. tänker att det behöver inte vara något fel med det. Jag tänker, många lärare tänker att här är 10 timmar i veckan som min chef inte har att göra med. Det är jag som bestämmer. Och så tänker man att det finns en mellanimål där. Vad gör man med sitt kollegium? Mm. Alltså folk som går hem efter 35 timmar, mm. jag sticker ut hakandet och säger att de kan inte vara särskilt kollegiala. De Nej. kan inte klara det lärareket vi har idag. Om man tänker som alltså, en krav på arbetslag och att faktiskt liksom få ut någonting av det. Jag tror inte på att de får ut det. Det är de bland som försvinner iväg där mm. andra stannar kvar. Och styr upp saker ihop. Jag tänker att bara för att inte arbetsgivarna har rätt till de tio timmarna. Så finns det ingenting som säger att man inte har en moralisk eller professionell skyldighet Att göra upp det tillsammans med sina kollegor. Vi är sex lärar i mitt arbetslag. Vi har 60 timmar i veckan. Det är någon halvtjänst. Det är mm. klart att rätt mycket av den tiden försvinner för att min kommun. Precis som alla andra kommuner. Knör in mer uppgifter än vad man egentligen borde ha. Men det finns ju ingenting i det som egentligen säger att. Vi inte kan göra coola grejer med den tiden också. Vi slösar så. Vi, vi, kan, vi kan vara räddare om och styra upp organisationen på ett annat Men sätt. Men organisationen slukar tid. Jag tänker att ja. många traditioner slukar tid. Många är slukar tid. Och så är det faktiskt att vi... Man måste tänka sig, vad gör man med sin tid? Ja, och jag skulle gärna... Ta en öppen, precis som jag skulle ta en öppen diskussion om allting. Så skulle jag gärna ta en öppen diskussion om, om just eh, lärares arbetstid. Eh, för att som det är nu mm -hmm. så får vi bara massa skit för att vi har sommarlov Samtidigt som man sover i två veckor på det jävla sommarlovet för att det att överleva. Nej men, men jag, jag tänker så här om det där. Jag är helt med att alltså, jag, jag tänker att för, med, jag har jättelånga som bara det blir ganska skönt. Det är många som vill ha det och, Särskilt kanske kollegor som är liksom småbarn, förälder, mm, mm, de, vill vi, helst, de vill vi inte göra så av med det. Men jag tänker egentligen precis som du säger att det är inte en framtid i den modellen. Nej. Det är inte det. Jag tänker att hade vi haft en längre termin att jobba fast kanske lika många undervisningstimmar mm. så hade vi haft en chans att göra bättre jobb. Det är mm. det ena. Och det andra är att för att lyckas med det så måste eleverna vara på plats mer. Det kan man mm. se på friskolor som har så här, 40 timmars veckor. De måste en massa lärare som går och dräller när inte de har något att göra. Mm. Och man ska vara krass. Mm. Så. Det, är så ska vi inte det är en särskild produktiv så då behöver man ju göra om hela terminsystemet. Mm. Och då behöver man kolla på här, elevernas sommarlov. Mm. Och det finns egentligen samma logik där. Mm. Det finns ingen poäng med att ha tio veckor sommarlov. Nej men det ska särskilt ju inte skörda direkt. Inte, och särskilt <laughs> inte bland de yngre åldrarna där jag jobbar. För att liksom, vet, jag tror säkert att mellan 80 och 90 procent av mina elever är på fritids. Minst tre veckor utav de tio. Mm. Säg att man skulle dröna ner sommarlov med fyra veckor. Mm -hmm. Det hade inte varit jättestor skillnad. Nej. Det är inte som att man har massa barn som liksom har arbetat med liksom tio veckor och som och springer runt på någon sommarring och äter smultron och liksom på något sätt lever att <laughs> det är inte Det är väldigt många tänker som har liksom, och pusslar och ringer mormor och morfar och Ja Jag ja, och... ungar som har svingrunt i på sommaret men det är inte alls som att det är tid som så alltså, som att tiden verksamhet måste vara där på det sättet. Nej, nej, nej men precis. Och jag tror, men ja, och, jag, och det, det. Det där med tid mm. kan vi verkligen prata om. Men om vi ska gå lite vidare så kan jag tycka liksom mm. att om vi ska prata om organisation och mm. den ideella mm. läraren ska fånga upp det så tror jag att tid är en sån grej som ja. vi behöver ta, ta i. Men den är en sån het potatis så det mm. vet jag inte fanken hur vi ska liksom komma till. Men, men jag skulle också se... Men hur som jag säger är det nödvändigt för att vi tvingar in lärare eller organisationen tvingar in lärare att ge sin fritid. Ja, och, fritid och så kan vi inte ha det. det. Ja. Samtidigt som jag kan tycka att organisationen är på... på på mm. nationell nivå är mm. så fantastiskt tröga. Ja. Och nu ska jag liksom ta ett exempel. Ja. För att det kom ju den här eh, som har retat mig hela den här veckan. Mm. Eh, när jag går och tänker på det så går jag och blir små arg så snart så blir jag blir jätterärg. Mm. Eh, för att, då, alltså, när man tänker på DigiSchool som var skollyftets grej för några precis. år sedan. Mm. Så det var liksom, vad var det fem lärare som gjorde detta eh, helt? Var de fler? Nej, de är fem. Ja, mm. eh, som gör detta helt ideellt. Och sätter upp en mokkurs. Mm. Helt ideellt på sin egen fritid. Mm. Lär man andra digitala hjälpmedel i skolan. De helt... skapar det ett projekt där lärare där tusentals lärare går ja. in och lärar varandra om ja. digitala verktyg på sin fritid. På sin fritid. Alltså, en, en, en, men projektet är mm. ju värt liksom, att uppmärksamma sig typ alla medier strategiskt otroligt Och det borde inte bli, det borde formaliseras det borde liksom pågå så Ja men men var är Skolverket serikörer? då vad är våra politiker då Vem, varför Alltså hur kan de ha missat detta? Mm, Varför mm. är inte detta standardiserat uppköpt av Skolverket betalat de här fem lärarna en jävla dyr pengar för att de har gjort mm. den här innovationen för mm. svensk skola och standardiserat det så att alla kan få gå detta. För att jag vet massor med skolor som skulle mm. bli jätteglada för om detta fanns och man skulle normalisera detta. Man kan gå det fortfarande jag så tänker jag man ska kunna på det lite när som helst ja, det finns ju där. Men, det, men jag men just, det du man behöver du bygga, behöver ha, man nu nu bygga vi två men det behöver bygga vila jag Jo, men då körde de också, de här fem mm. hade ju Google Hangouts, man kunde följa, man kunde se hur mm. det hade gått. Mm. För mm. Det var någon som höll det, är klart att jag kan hoppa på att göra den för min egen skull, men då blir det inte den här fem Och om man hittar lärargrupper som går tillsammans och så, alltså man behöver ju starta om sånt där lite då. Mm. Så funkar det med de jag går, att liksom man hoppar in i kursen och så här blir man placerad med fem, sex personer så går man med dem. Ja. Det är ju halva nästan. Ja, och det, och det är precis det som hade varit en sån supergrej om Skolverket mm. bara hade liksom... Ah, Staten okay. överhuvudtaget. För att ja, jag för menar inte. Det är det. de som kan lyfta bort alltså, på något sätt. Så ja, det är i det. Ja. det är klart att det finns en frihet i att vara del. Det finns en frihet att kunna göra det man själv känner för. Men, men någonstans är det också så här att det ligger ett jävla ansvar att styra upp det. Och då tänker jag på så här, man ska kolla på USA. Mm. Där i snitt lägger en lärare tusen dollar per år på att köpa klassrumsmaterial ur egen ficka. Alltså, kan, kan du fatta den grejen? Men man liksom, man dollar, helt, det är 6 000 spänn va? Ja 6, Det är ganska mycket pengar som man lägger ur egen ficka på att köpa material som man tänker att här, barnen ska ha sitt, och ska få det bra och vi, där man liksom lägger ner ämnen vi lägger ner, vi ställer in musik nu för vi är inte pengar det sådana skolor har de och det finns ett företag som håller på med typ sms-lån alltså den sortens lån som är inför det här läsåret Tog fram ett särskilt lärarlån där lärare kan ta ett lån för att ha råd med de här tusen dollarna så man kan köpa ett material till sina elever på den lönen man har. Till och med i USA blir det men det är ju inte som att de inte säljer. Och då blir man ju sådär, kan du fatta liksom, vilket, vilket skälsystem liksom, man har när man förväntar sig att lärare ska ta ett sånt ansvar? Det är någon sorts utblick till liksom... Men tror du att vi är på väg dit? Jag vet inte. Men, men jag tänker att det, det är inte alls omöjligt om man landar i en sån situation. <laughs> jag tar pengar ur min egen fick för att betala saker till. Alltså så, för man, man tar de kvitton någon gång, och så finns det inte någon handkassa och så blir inte det av och så bara. Mh. Nej, men här är ju inte ja. <laughs> men, men gör jag, man så, ju lätt efter. Vi ja. måste bara ringa någon på någon central kontor för att man ja, inte ja, ska ja. blivit mutad. Det är ju precis det. Och sen tänker jag <laughs> och liksom, och, och tänker att så här, samtidigt som vi ser det med organisation och tid och så. Jag var i Storbritannien, när vi var ju i Babette. Uh -huh. Och då var jag på en skola där. Där alla lärare har en dag i veckan undervisningsfri. Mm. För att komma igång med att komma igång med arbete och arbeta. Där man har byggt upp en organisation som för förvisso är jättefyrkantig. Och som till dess nackdel bygger på att då är det liksom de här som saknar pedagogisk uppbildning som undervisningen. undervisning. Men man har ju byggt upp ett system där man inte behöver vara ideal på det sättet. Mm. Och någonstans känns det som att det, det är en framgångsfaktor liksom. Jag ska säga så här, när man har byggt upp en organisation där läraren inte behöver vara ideell, mm. då är det idealt. Eh, vi ska gå över till den biten av podcasten som vi kallar för sista ordet. När vi lämnar ord och inte bild till en elev. Nej men ord och, ja, ord och ljud kanske. Ord och ljud, ja. gör vilka ljud du vill, <laughs> Vara. Jo, jag tycker det lärare att man ska kunna skämta med en lärare. Man ska kunna ha roligt för att man gör en ändå grejerna tillsammans och man ska kunna känna att man kan skoja med läraren. Och man ska kunna skämta men man ska också kunna prata allvar. Att om det är någon grej som har hänt så ska man ändå kunna känna att man kan prata med den, och känna att man känner sig trygg med den. Då ska man också få säga om man tycker att inte läraren säger att nej, så får du inte säga eller så. Och det ska inte vara förbli, För att om, om du inte säger till om man gör något taskigt, säg till den. För då lär man sig inte på misstag, sina misstag. För då tror man att grejerna är okej okay om man inte läraren sig till. så ska man också läraren säga: Det här ska, måste du träna på om man har en grej som man övar på. Eller om man har en grej som, man, som läraren tycker man bli, ska bli bättre på. Och en lärare ska inte vara så, så att den bara ger hjälp. Man är inte med läraren för att bara få hjälp. Med ett mattetal till exempel. Utan man ska kunna göra allting skämta, få säga om man tycker. Kunna prata allvar. Säga vad man ska träna på. Och man ska känna att man har en trygg lärare.